هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ان الايات ومنها ان الايات في صلاه الرويت مقرونه بالاستعظام والاستكبار والجواب ان ذلك لتعنتهم عنا لتعنتهم وعنادهم دی تلب حال لالی یمتننا هو الله له منوه هم غرض دی شار رحمتلهلهله تععلیک دی دی شرحنا ل روستنی مت نه پورې درې دي اول غرض هغه نقل دی یوي ش دي, دي معتهله دا لغې نه جواب دوه دی ذکر کر کوي دویم د ذکر کوي اغه تفری په د ما قبل بندي یو بل دلیل ته اشاره کوي لپاره د امکانو رؤيته دریم غرض اغه یو بل دلیل ذکر دریم غرض یو بل شرط ذکر کوي لپاره دی رؤيت دي بار تعالا نو حاصل ده متزله <متحدث> وی دي چې رؤيت دي بار تعالا ده او دی باری تالا ممکن نه ده دي دوجنا چه چادر یت متعالک سوال کړي نو الله رب العزته دی غوی متعالک ویلو لقد استكبروا فی انفسهم و عتوا ون نو الله تعالی دی غوی دغه قولا ديغوي دغ دي غوی دغه خبره و و دی ته استیکبارو استعظام وویللی الله تالا دالوو ګرځ وله نو کچرته دغه روید دی باې تاالله ممکن وایي بیا د دوی د خبرې ته چې دوی سوال دی رویت کړی و الله تاله اغلووي او تکبر ویل الله تاله دی ته استاعظام او دی ته اغا سر کشي خو معلومه دا وا چې روییدې باې تاالمتنی وو د یو ممتنیا شي سوال کړي ول د دیو جنا الله تعالی ویل چې لوی وکړله او سرکشي وکړله په سرکشي لوی سره نو دیتہ الله تعالی ته نو ته واستګبار استعظام ویلي معلومه سوالات چې د غار او ید دی بارے تعالی ممکن نه ده د معتزله پوښ به پوي شوي معتزله ویلي چې روید دی بارے تعالی ممکن نه ده بلکې ممتنیا ده ولی وی دیو جنا چې دا سوال دی رويته چې دوی خړایو الله رب العزته هغه سره استکبار او استعظام هغه او تو ذکر کړه نو کچیر ته دا امر ممکن نه وای نو الله تعالی بل دې سره مقارنه او اتصال اغا د دی دې امور نو کړی زکاخه امر ممکن نه بو جای سوال بو نو بیا الله تعالی دې تو ویلې چې لقد استكبروا فی انفسهم وعتو عتون ان کبیره فکلات الله رب العزت د استکبار ویلې لوی او غرزواله سرکشي او غرزواله وجداوه څه دغه روید دی بار تعالی ممتنیعو روید دی بار تعالی امر محال نو د امر محال سوال د پیغمبرنا د لویم دا او د رنګا هغه سرکشم ده لدی وجنا الله تعالی د په حق دا ویلې چواتو اوتون کبیره نو شار رحمت الله علی راغله د نه جواب وکه حاصل ځواب د دادا څخه الله تعالی څخه دوی ته د دوی په بابت کې استکبار ذکر کړای دا الله تعالی څخه د دوی په حق هغه لوی او سرکشي ذکر کړای ده. نو هغه له وجې نننه چې دوی طلب دی یو امر محاله کړیو هغه له وجې تعنت له وجې هغه عنااد او, او سرکشي دي دوی سره سري دی پیغمبر په مخالفت کوي او د پیغمبر سره ییناد او د پیغمبر نه سرکشي کوله دغه سرکشي نه الله تعالی تعبیر اغه په لوی سره وک لدینه الله تعالی تعبیر اغه په توغیان او په اوتو سرکشي سره وک نو دا نه چې دا سوال دی امر محاله کړایدا ورو ید بهاري تعالی ممکن ده خو لیکن د استکبار سي الله تعالی دوی په حق ویلایدا اغه لوج دي عنا د دوی نه له پیغمبر سره اغه لوج دي سرکشي د دوی نه له سره ده و جنا الله تالا آغا ده دوی پا حاقی استکبار او عطوز اکر کاریدا لکا ده ده متعالک <coughs> لکا ده ده متعالک الله تالا ویلیدی سی ویس الونک آهل الكتابیان تنظیل عليهم کتابنا نوز گورا ده اغمو تالکم الله تالا آغا عطوز اکر کاریدا ده اغمو تالکم الله تالا د دوی آغا زیده او لویزی کر کرده حالان کې آغا نازل دل دی کتاب نبی کریم علیه سلام بنده د امر ممکنه ده که امر محاله نو علتا آغا استقبار متوجه ده آغا سرکشی او زید دی دویلره نو دل تم دغه استکبار او استعظام متوجه د اغه اغه عنا د ضد دویلره چې د پیغمبر سره په مخالفت کیو د پیغمبر سره زیدو او دغه سرکشي کوله نو الله تعالی لدین تعبیر وکړه په استکبار استعظام او په عتوه سره دا نه چیرویید باری تعالی ممتنئ نو دا دلیل لپاره د امتنا د چیرویید باری تعالی نو شکهدلایم دلیلور بندېسته دا وی دلیلور بندیداره دلیل صاحب ګرو یب دی باری تعالی محال وای نو چې دی امر محال پښتنه دی پیغمبر نووسی نو بیا د پیغمبر لپاره هغه د قوم پر خودل په کاروي ک منای په کاروي بیا خو د پیغمبر لپاره د هغه قوم منا کول په کاروي لکه د دې مثال مخکې مګو تاسې پر او زاهد کړیو چې موسی علیه السلام لبنی اسرائیل سره په یو قوم باندې تیرې ده نو آزاد بوتان او عبادت کاو نو بنی اسرائیل راغله موسی علیه ته یا موسی اجعل لنا الهن كما لهم الهها دموګ دی فارم د سي خدای جوړ کړه لګې دوی دی فاره چدين چې موږ هم هغه هغه ته سجدي ولګو نو موسی عليه السلام دوی موږ اکر کنا ورته ویل انکم قوم تجهلون تاسو خډیر جاهل او کومل قومي نو هغه خبره ته پر نه نو کدل یو امر محاله یو امر ممتنیو وي نو بیا پیغمبر د پاره من اپ پا کار وکنه چې پیغمبر تیلی وی چې دا مو 36 سال د ته چې وکه دا سوال د تاسو لپاره مناسب نه ده خو چې من عین نه کړي معلومه ده چې دغه استکبار چې الله ذکر کړي ده اغه دی و جننو چې رویت ممتنیا ده بلکې اغه دی و جنو چې دوی په زید کې وله پیغمبر سره او په سرکشي کې وله پیغمبر نه دی ان الله رب العزه تعبیر په استکبار او سی او په دغه سره وک نو له هازه د دوی دغه شیبه هغه به ده شیبه ده تاسو په دې خبره باندې پوه شئ دویم مدار چې د صحابه کرامو اکبر صحابه کرامو هغه په دی کې اختلاف ده جناب کریم علیه السلام چې ليله تل میعراج هغه بر اسمانو ته ختل یو نو الله رب العزت لیدا او کنه نو مخ ما درته ویلی او چې دا دا مساله مختلفه في هذا أو من دا او منشد خلاب اغه روايات مبارکدا چه ان اراهو یا ان اراهو دینو زاد زاده څنګه مالیدلی وای یا مالیدلی دا نو منشد خلاف چون که رسم الخط یو شامرغلی دا اغه روايات مبارکدا خو به هر کیف د صحابه کرام دا یو جمع غفیر په دې بند دا چه الله تعالی لی دلی دا او یو اجازه میږه پیر په دې باندې دا چې نه الله تعالی نه دلیدلې منشئ ما درڅوي دی نو دینن خبره دا ذکر کيم چې اختلاف د صحابهو دا دلیل د امکان ده کيورې دارو یدې باری تعالی ممتنئ وي یورې دارو یدې باري تعالی محال وي نو په امر محال کې به اختلاف وي خو چې اختلاف د صحابهو نارغه لیدا چې پیغمبر علی سلام لیدلې او کنه نو دا دلیل لپاره د امکان د رویددا معلومه سوالات رویت دی باری تعالی دا ممکن دا درې مخبر صاحبانو دا, دا. چې دو شروط ته ذکر کړو خو دنیا کې روید دی باری تعالی ممکن دا او کوم ممتنع نو په دې مسلې کې تاسو دوه خول او ویلې نو پراید اهله سنۃ والجماعات باندې ممکن دا اگر که واقع نه دا خو پراید معتزله باندې دا امر ممتنع او محال دا قیامت کې به رویددی باندې تلاوي کنه وی او کن زکا چې دېګه دې دی فار ال تنو شو شي کتا ير أغله چې وجوه یومئذ النادره ال ربه ناظرا روایت مبارکه راغې سترونه ربکم سترونه ا ربکم کما ترون القمر ليله البدره زرد چې تاسو بخپل پروردگار وي نه په دغه ستري کې له کسنګ چې دې چار لسهم او دریم صورتنن شریح رحمت الله علی ذکر کیه غدا چې په خوب کې دی الله تعالی دل دا ممکن دی او کنه د یایې چې دا, یا دا ممکن نن دی واقعیم دی دا ممکن هم دی واقعیم دی د دی ډیرو سلفونو د دې حکایت راغلی ده لکه امام ابو حنیفه رحمته الله علیه متعالک منخل دی چې دی نقل کیږي چې ما الله رب العزت اغه سل واره په خوب باندې لیدلایدا او دغه سی امام احمد ابن حنبل رحمته نما الله رب العزت خوب باندې ده نو مال الله رب العزت نه پکښنه وکړله چې په عبادتو کې بهترین عبادت کوم یوده وی غره تو تلاوت القرآن د قرآن کریم تلاوت دا په عبادتو کې بهترین عبادت ده او دارنګ اغا او دارنګ اغا حمزه رحمه الله چې هغه د قرآن کریم قاری نو اغایه ایت ما الله رب العزت خوب باندې ولید نو الله رب العزته تدغ ایتونتی لاوت کول وهو القاهر فوق عباده ويمات الله رب العزت ویل چته د سمائه وهو القاهر زکه وست دی ما سره هغه مخامخه نو دسی ایت القاهر فوق عباده بهر كيف کیف نو رویت دی باری تعالی د پاره دریم صورت چا اگر رویت دی ده نو دا ممکن او ثابت دواله ده وکه ای سوي حمزه د ډیرو سلفو نه دي دغه حکایت راغله ده په تور نمونه ما دري مثال درکړه چې امام بوحني فرحمت الله علیه منه نقل دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه منه او دی حمزه رحمه نه منقوله درېما مثلا یو بل مثال ماته رحمت الله علیه ذکر کئ یا یو کې بستا نو مثلا دا ده چې دغه افعال چې د بندگانو نه صادریږي لکه مثلا ایمان په الله تعالی باندې ته آتا او ته بیداری دي الله تعالی سره یا مثلا کفر یا عصیان مخالفت دی الله تعالی د دې لپاره خالق سوکده نو په دې مسیری کې درې قول دي یو قول په دې کې دی اهل سنت والجماعت ده دیم قول په کې دی معتزله ده دریم قول په کې دی جبريه و ده راي دي اهل سنت والجماعت ده چې خلق ان فیضان الوجود <متالك> دیتا الله تعالی ورکی خلق دي دي ټول اعماله اغاض بندگانو که اختیاری افعال دي ها که غیر اختیاری افعال خلق خلقه فیضان الوجود اغاض دیتا الله تعالی ورکی خالق دي الله تعالی ده البته کسب دي دي پارا اغ بنددا کیسب دڅنه عبارت ده له تعلق دی ارادی نه چې دی خپل اراده ل یو کار سره متعلق کيم لکه مثال ته اور باندې تا اراده د قیام وکړه د اراده د قیام د ده نو الله تعالی په دغه وخت کې تعالی پیدا کړ نو دا خلق ده نو خلق د دې لپاره الله تعالی کوي څه د دې لپاره هغه بندگان کوي نو تاویر به سړی د سې کې چې خالق د ټولو شیانو الله تعالی ده کوونکې یو کاسب د ټولو شیانو هغه الله تعالی نو کاسب بنده ده کیسه به بندګي دویم خپل پدی کې د معتزله ودا هغه تقسیم کړي هغه یي یو افعال غیر اختیاري دي د دې لپاره خالق الله تعالی ده یو افعال اختیاري دي نو افعال اختیاري و د لپاره هغه په خپل دي ولې وې په افعال اختیاريو کې افعال خبي حدي کته دې لپاره خالق الله رب العزته ګرځي نو بیا به لازم سي نسبت د قبح الله تعالی تعال الله عن ذلك عدوا كبيرا نو د افعالی خياره و د پاره خالقم بندگان دي او کې سب کوون کې اغه يم بندگان دي پیدا کویم بندگان او کويیم بندگان درېم خبره دا د جبري وره جبري ییته نه اصل خبره دا ده انسان د پمنځله دي اغه جامادات او دکانو بندیدل لکه کانه ده. اغه نه یو شی ته اراده کولای او نه یو شی پیدا کولایسی اینه نه خلق سی او نه کیسب کولایسی هازه قیاس بندگان هغه په منزله د جاماداتو بندیدین د دوی د پاره قدرت هغه نه د خلق راغلیدا او نه د کیسب راغلیدا نو دای مجبوريه محض ده ولا یاذ بالله چې دا څومره کارونه کوي الله تعالی کوي نو که انسان ایمان را راوی دغه پیدا کوي مل الله تعالی او کوي مل الله نو هرڅ چې کوي الله کوي ګوردار جبری واکيده سره د څه بصړای نه ای خل در بندلانه سي د څه بصړای چې هرڅ چې پیدا کوي الله پیدا کوي خو کوي الله تعالی نه کا شي بیاګ نه ده کا شي ده یای هغه بنده ده کوي بنده دا د جبری ده نو سره په تعبیر د څه کې چې دا هرڅ پیدا کوي الله خو کې سب او کوي بنده او دوی دې چنا هرڅ پیدا کويم الله او کوي الله ولا اياس بالله بده خبره پوي شو اصل معتزله و متقدمین متقدمين دي شو چې وي بعضان اګه نسبت الخلق نه سات د ستاګر بې کاو چې د افعال اختیاري و دي لپاره موجد او مخترع هغه بنده ده خلق به نه ویلې خو لکه څنګه رښتې متأخرين دور را شروع عبدالجبار جبائی معتزلی راغی نو یې وویل چې زوځدار په الفاظو کې بیا څه ده چې سره یې بدلی ایمان خو یودا مخترع امیل کیږي دته چې یو شی پېدا کی موجد امیل کیږي دته هم یو پیدا پېدا کی خالق امیل کیږي دته یو شی پیدا کی نو خبره خو یودا سره په الفاظ بدل دي نو بیا دوی هغه جرأت په دې باندې وکړه او د دلاوري وکړه ویل چې خالقین هغه بندگان په خپل دي نه په دې سپته خلکه دې الله تعالی سره لا تعد ولا تحساب اندګان هغه دې الله سره شریکان کړ کنه او دې مخ کې مساله تیر دوی ځانو ته ویلې اصحاب العدل والتوحید دوی ځانو ته ویل چې موږ موحدین یو او موږ ته ویلې چې مشرکان په پوهې سره اوس دلته دې دی عقیده ته ګورې دې دوی دې عقیده سره وټله دوی دې الله رب العزت سره هغه مګه یک یو خالق منو او دوی د غټول بندگان خالقین بولی هر بنده خالق بولی نو چې هر بنده خالق سی نو لا عدو ولا تحسان خالقین بندي قولو کنه نو څه ثبت د شرف مخترا غي که دوی تراغین په فوئ شوله دلیل لپاره دی اهلی سنت او سره و دلیل لپاره دی اهلی سنت او یو دلیل عقلي بنا ده په نام د قياس استثناءي رفع سره نو دلیل دا ده چې بنده خالق نه 파ره دی افعال نه ده خالق الله ده ولیک دی خالق نه 파ره دی افعال وی لکه عالم بتفاصيلها لكن طالبات للمقدمه مثله وجد ملزمه د اصل لازمه ده چې بنده خالق وي نه دی به عالم په تفاصيل دي, دي بنده وی وجد خو ظاهره ده بدیه ده ضروره تهاممه ایجاده ش لووجې بهدهحتد دی دی خبره نه چې سړی په خپل قدره ته او خپل اختیار سره یو شي پیدا کوي نو د یغ پهخواواو به خبر ووي که نه چې یو ش سړی جوړ مرضدي وجودتی راوللي د یغه په هغهه تفسییل بندې ب خبر وی او که نه تا خو ب خبره ده تعلیولې بایل ده چې ډیر افوالي اختیاریا هغه د بندنه صادېږي د یغه تفسییل د تماملووي پوې نو وی ګوره دا حرکت دی انسان د یو فعل اختیاري که غیر اختیاري چې کله تعالی وې له ساوته پیریډ تر روان سي د خپل کامرې مده حرکت را شروع ک دا اختیاري دغه غیر اختیاري اختیاري دا نو که ک دي دې لپاره ته خالق وې بیا خو په کار داوه چې دې دې څه څومره تفصیل دا ځې په دې وخت د پیالت چې څومره احوال عارضه دي په یو ټولو ته خبردار وې حالان کې دې په تفاصيله باندې ته خبردارې پدې ته خبرې چې پدې حرکتونو کې د ماګه عزلات دي هغه واره واره ګن دي او تارونه او څومره عصبات دي څو پیلو حرکتو کې او څو عزلات حرکتو کې څو واریو کې او د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې و کې دا چاته معلوم دي په پیګې کې نه نو <سؤال> که دا د د ال اختیارري نو بیا خو په کار دا چې دلی تپیل ورته معلو وي که نه خو چې کله تفیل نه ده ورته معلوم نو معلومه دا ده چې د دا. خایقم لپاره د دغ پال اختیارې وو نه ده تا چې په دلیل پو نه دلیل به څنګه و چې <سؤال> <سؤال> بندگان دا کاسی بې د پالي اختییاري وديته دو خالیق نه دي ولکه بنده خالی خوایي لکانه عالی من ب ته نو بیا به د دی افعال اختیاری او په تفصیل باندې خبر وو لکه نه طالباتل فل مقدمه مثله وجد ملازمه ویژه که دا خو بدیهی خبره ده چې سړی په خپل قدرت سړی په خپل اختیار یو شی معرز دی وجود تراویلی دیغه تفصیل نه دی خبر خبر دیغه تفصیل د معلومات یو کنه معلوم وی وجد بطلان و tali به تاریخ او باطل ده وجد بطلان و tali به وجې داره چې ډیر واره هغه افعال اختیاری وي کلمشه یا کل حرکت لکه مزل سه یا حرکت سه دا فی علي اختیاری ده دا یو سړی کین ولیکن دیغه هغه پټولو تفاصیل خو پرېګ ده په هغه څه حصہ تفاصیل بندم نه یالم نو چه نه یالم نو معلومه درا چې دا, دا د خپل اختیار نه پیدا کړی خالق د دې لپاره بل سوک ده کی څه بده ده ولیکن خالق دی نه ده بس ته خبر یو څه ماتم رحمت الله علی اختلاف مسله څلو خبر یو کې یو د معتزله او شبها یا نقل کړه جواب وکړي او دویمه تفریقه دې مخه بل وکړه او په سره اشاره یو مستقیل دلیل ته و ځکه اختلاف د صحابه او فرادی امکان ده ک یو شی محال بیا د دوی اختلاف څه معنا او دریمه خبره هغه سورته ثالثه ذکر کله فرض ضرورت دی بار تعالی چې په خوب الله تعالی دل کیږي کنه نو دېغه لپاره تفصيل وکړه دریامه خبره نڅلره خبره شارح اغا دلیل ذکر کله لپاره د مسله کی منصور راجیح قول دی چې په دې کې د اهل سنتو نو دیغه لپاره دلیل ویل خو دلیل بناوه په ماده کیاسي استثنایی رفع السلام او سی و منها بعضی وشبهات دی معتزیلونا اغا دا دی ان الائیات الوارده چه اغایاتونا چه راغلی دی پسوال دی رویتکی مقروناتونا اغا استیسال راغلی دا استعظام و استقبار سراد دی تا اللا لویوی لی دا والجوابون جواب دادا دا ان ذالکا چه دا استعظام و استقبار چه اللا زکر کلای ده دا دا دا دا ده. لتعنتهم جدي دو سرکشی او واینا دهم او دی اغه اینادو ل پیغمبر سرابې طلبې ته طلب دې کې لا پطلب دې د رؤیت کلاله امتنای حال دې وجنن صداممنوع او محال و الا کثیرت ممنوع وای دلیل دې امتنا دلیل دې ذکر کې چې دا ممنیع ده و ایلا ک چې تر داموم تنی او ایلا منه او موسعلی سلام نو بیا خو فکر دا و چې موسعلی سلام نه کړی او یم زالک لدینا کما فعل الک بل چې تم دغه سکړي دي ویولنه ما فاعله لکه د دغسې کار کړی منعاړی حین سالو چې کله دوی پوتننه کړ وه یا جوړه لهم هم لی چې دوی دپاره لی او ګځوي فقاله نو موساال سلام رتوي وو بل انتم قوم منتجحللوونه چې تااسې خو ډیر جاحلل قوممیي اذا مشیرون دا ګهی ورکوي پهم کانديرویت بندې په دنیا کې حذا له دی وجنات چې په رویې ممکن ده اختفتې صحابتو اوردله عن نو صحاب کرامه اختلا کړی والله دله دوی ټولو نه رای سی په دخه ک نبی کریم علیہ السلام هل را ربه آیا خپل پروردګار په شپه د معراج کې لیدلی او کني ولیدلی نو اختلاپ وکو کې دلیل دی امکان ده ولیک مهال وای نو به د سو फायदा و واما رؤيته في المنام هرچه لدل دی بار تعالی په خوږ کې فقط حکيته دي نه قلب لیسو اده من كثير من السلف لديرو سلفان ممکنم دا او واقعم دا ولا خفا خفا نظر غل په دې کې چې داونه مشاهده وي کنه بالقلب جاګه په جوړ کې وي دون لاینه هغه په دې با سری سره نوي والله تعالی خالق لافعال العباد نو اګه اشكال نراجي چې لا تدريكه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير او ولادت شروعیت یی باندې په دنیا کې نه د واقعي دا د واقعي کنه نو اخر وید بل بصیر نه ځکه دا دفد وهم وکړه خفا نستخفا فدی خبره کی انها نوع مشاهدهتنه جدا یو نوع د مشاهده وی یكون بالقلب دون العين په باسیری بند نه الله تعالی خالقن غفیدا كون کیدال افعال العباد لبارد افالو بندگانو جای عبارت د کفر له لا كما زعمت المعتزله د سندال کاقده د معتزله و د بندي د لبارد افالی اختیاری وقد كانت الاوائل منهما وهم تتقدم من معتز لا يتحاشون جانباته عن اطلاق لفظ الخالق لا اطلاق لفظ الخالق نه په بنده بندي بنده ته بي خالق نه ويلي دوی به يك اتفاقوله فل لفظ دي موجوده دي مختريه بنده ونحو ذلك يا نور دي هم سال مبيع او محدث بي ورته ويلي خو کله چې جباي وکټله او اتبا دي د څه معنا دي ټولو خو يودا چې هغه عبارت له خارجون کې دي یو عدم نه وجود لره تجاسر نو دوی جرأت وک دي لاوري وکړه على الا على اطلاق لفظ الخالق في اطلاق پا اطلاق دی لفظ دی خالق بندی پا بنده نویویلی چې بنده خالق ده احتج اهل الحقی دلیلنی ولی ده اهل سنت والجماعت بی وجوهن کسیرتن پا دیرو دلائلو الاول رمبه دلیل ده ده ان العبد لو کان خالقنا کبنده خالقوی لی افعاله لی افعاله لی افعاله لی افعاله لی افعاله خیاره و دام قدم لکان عالمنا نو بیاب خامخ دی په پا تپاسیلو دی بنده لا كان عالمنا نبي ابي عالمو فتفاصيلو دي دي بندي دا دليل ولازم باطلونه او پدره د بطلان د tali په پوهه شو کنا وجده ملزمه وی ضرورته ان ايجاد شېل وجد بدحد دي خبرنه چې موجوده ول دی او شي په خپل قدرت او اختيار سره لای کونه الا کذالکا اغه نوې مګر دارنګوي چې سلیتې تفصیل معلومي نو ولازم باطلونه تالخ باطل دا وجد بطلانو tali فان المشيا دا دلیل دي فلي دنو فتح علي اليسوى مشي <تصفيق> من موضع هنا ديو زينه اله موضع يو بل زيل را قد يشملو اغه مشتملوي غلا سكنات المتخللهنا فاغه سكنات بندي سيغه راغليوي په ما بين دي حركات او په حركات بندي مشتملوي بعضي اسراوي بعضي افتوي ولا شعور للماشي او سه خبرتيانو ديتلون کدي پاره بي ذلك په دي بند وليس هزا زوهولا